It's a long long way to Santa Fe. Förlåt, Första gången på typ en månad va? Ja, och bastar nu ännu länge sen? Det är ju faktiskt blåvitt i Erik kök idag med. Ja. Vi hade gjort test förra veckan. Ja, och det sket sig, om jag Ja, vi gjorde vad vi kunde. Ja. Det blev långt. Över två timmar lång den podden. Ja, kanske inte det bästa som har gjorts i ett försök att skapa etemedia genom tiderna. Nej, det där var faktiskt en Östersund borta i poddväg skulle jag kunna kalla det för. Ja, i kombination med en Balko-fight borta ja. också. Och plusa på med en... Äh, all, all, all, allbåg <laughs> mot djurvån. Ja. I kombina Det Där har ni den. Och det är därför den aldrig kommer sändas. <laughs> Nej, den... Äh, den begravde vi. Långt ner i internetbanken. <clears throat> Anna Olsson, hur Bra livet varit de sista veckorna? Ja, det var ju en... Äh, Spännande fråga, man hamnar ju alltid genast i eh, när man har haft en bra fotbollsdag som mm. idag. Då hamnar man ju lite grann i Numo där eh, <kört> mitt, mitt gäng eh, GFF där vi slog Torslanda idag med 5-3. VM i eh, dåligt försvarsspel eh, åt alla och lokante. All Verkligen ville gå ner med 2-0 efter en kvart. Vände till 3-2 innan första alldeles var slut. Åker på 3-3 direkt i början på andra. Och sparkar ganska snabbt in 4-3 och 5-3. Och kunde göra 6, 7, 8, 3 och även släppt in ett par till. Så, mm. Det såg ut som en. Eh, dortmund match Ja, eller en eh, hockeymatch, P11-nivå försvarsmässigt. Mm. Men det var tre fruktansvärt viktiga poäng. Mm. Sen stressade jag hem och såg Pool eh, slakta hull med 5-1. Det är det lite trevligt? Aha. Om man nu kollar dagen. Eh, sen, eh, ja, vi slog i Örebro. Det gjorde vi. Om, vi där, om det är där vi ska börja. Ja, det kan vi väl börja. Eh, Nästan lättare att börja i nutid. Ja, det var ju, det var ju trevligt att få vinna igen. Ja. Eh, men makalös avslagen match på alla kanter var det nog länge sedan jag med om. Ja men det var ju så du, som du så träffsäkert sa på, på snöret hem där att när Alboge in nick från 38 meter så är man inte ens nervös efter det. Nej, nej det var någonstans det, det, man märker typ i 90-åndet 90, där liksom att 3-2 förra året vid den här tiden så hade jag antagligen varit på väg mot toaletten bara för att slippa se de sista tre minuterna. Ja, ja och visst. Och nu kände jag okej. Okay ja uh, Ungefär, det är det, det är det våran säsong har hamnat Ungefär ja. uh, Vissa tycker det är skönt Och jag tycker det är skittråkigt Så när man inte har nerven I de här sista matcherna faktiskt uh. Ja men så är det ju definitivt Man vill ju ha det, vi pratar ju om det liksom varje, varje vecka Förra året så pratade vi ju, Man såg ju bara fram emot nästa match mm. uh, det, det, blir, det blir ju så där Om man säger när Ja, när de flesta runt omkring mår bra och har hälsan och det är, det är kul så kan man engagera sig fullt ut i, mm. i, i fotboll och blåvitt i synnerhet. Och då är det ju, det är ju så jävla kul att vara med och slåss om guldet hela vägen. Och då blir det ju, det är ju hela tiden, det är ju, nästa, det är ju samtalsämnet hela tiden, mm. ja, fan, bara fyra då till nästa match och... Man mår dåligt till dagen liksom Och nu är det ju Vad vi är sju upp till AIK Ja, och vi ska i stort sett gå rent För att vi ska knappt eh, upp det där alltså Det är ju säkert kvar dem att möta också va Ja, Hemma. ja och det vi. Så det, det går ju att Det går ju att plocka in på dem där det, det finns ju en Liten möjlighet eh, men du är lite mysko ändå om man säger den den jävla matchen nu mot Ösk. För Ösk är ju exakt samma läge som vi är. Ja. Att, att det liksom... Den matchen var ju någonstans deras pytt, match. Ja, men pytteliten möjlighet att norpa platsen för bägge lagen. Mm. Och ändå ser ju bägge lagen ut som de tycker det är ungefär lika viktigt båda två. Där får man också säga att Örebro har en målvakt som... Det var nog faktiskt bland det sämsta jag har sett på länge I målet Ja det precis när jag sätter det priserna på 2-1 målet Och även 1 3-1 målet Ja, jag tycker faktiskt första målet också Var lite Snudd på det. Ja, det var, han imponerade ju Nej, inte någonsin Men vad har hänt med Rinne då? vet inte Är han skadad? Jag har ingen aning han har inte blivit såld, va? Jag inte komma ihåg att jag läste det här så. Nej, ja, Jag skiter så jävla mycket att Eurobro. Det är sant. Jag, jag menar, det, är... Det, är ett, det är ett lag där Roman Persson är lakad till en nordin joggar runt och är fet. Jag menar, hur jävla spännande är de egentligen? De... Ja, vi köper Viktor Sköld. Han mm. ja, startar. Ja. Det tackar vi för, annars hade de mycket väl kunnat ta en poäng. Ja. Eller tre. Nej, vi ska inte kasta skit på Götter faktiskt. Du, nej. du fick aldrig chansen för Jöggen. Det... Nej, vi har ju faktiskt sagt det mer än en gång att vi gärna hade velat se honom få fler chanser. Mm. Kul med Omarson tycker jag. Spontant som springer omkring. Och ett litet råämne tror jag som vi kan utveckla här till något riktigt bra. Och ja. Vi väljer att köpa loss honom. Jag vet inte hur det där ser ut riktigt. Om det ens finns någon möjlighet att köpa loss honom. Eller hur... Hur ekonomin ser ut. Men eh, sliter och river. Och eh, verkar vara jävligt jobbigt att möta för Ja Han springer mycket i alla fall. Det mm. tycker jag definitivt att han gör. Eh, han gör lite mål också. Ja, samtidigt som du säger är lite oslipade mellanåt och lite havse med, mm. med bollen. Lite konstiga beslut. Det är ju faktiskt så när jag gör 2-1 när han drar det skottet. Det är ju ett riktigt jävla dåligt beslut egentligen. Mm. Det är tre mot två läge med två bra löpningar vid sidan om och mm. han eh, drar ett vårdaskott rätt på målvakten från 22 meter. Det är ju faktiskt helt fel val men uh, han, uh, han slänger in den och då är det ju kul. Mm. Men det var, det var inget bra beslut. Ja, och med fastsätt här Ja, det är klart. Han hade han skjutit vägen och dratten på tredje bänkgraden och sånt. Ja, eller att målvakten hade stått, och ja. bara stått upp och tappat den i skopan ja. och kastat ut den till vänster eller någonting, då hade man ju inte jublat. Jag skulle att se hur sen in två mål också. Den gamla kan fortfarande. Ja, det. Höften Ja, vi vet ju faktiskt inte exakt. Ja det Någonting är ju tokigt Det, ja. det kan vi ju räkna ut med Dankrusset och en kritbit Men eh, vi vet ju inte exakt vad det är som är chall. Mm. Så är det ju faktiskt eh, Men jävligt gött Att han fick trycka dit två bollar mm. Definitivt eh, Sen hade ju du Med den polare från eh, Haters Corner eh, Ja Doris Ja, duvris, ja. <laughs> Innan matchen där Vi landar på jävla gejshåk och alla ställen äh, Lite spexigt Men de har ju, ju faktiskt Belhaven, Twisted Thistle på pump Och det, det funkade ju alldeles utmärkt. Men bara, bara, bara själva grejen där Och de har ju faktiskt rollen där också Den är ju det är lite humoristisk äh, Men äh, ja, När han började prata det så Han ja, gjorde ju själv för namnet faktiskt Ja mm. Nej, yeah, det, var, det var ju en annan spelare han verkligen tyckte skit illa om. Så. Jag, tyckte det var, jag tyckte det faktiskt var en rolig... Eh. Ja, jag har försökt få hit honom, men... Eh. Ja, men Doris hade fan inte gjort bort så här. Nej, nej, jag tyckte det skit. skitkul om Doris hade kunnat komma. Ja, sen dök ju bolle upp. Han tycker ja. inte lika jävla illa om alla, även om man inte är helt nöjd. Men... Eh. Det blev ju lite, lite jämnare där, men ja. det var det var, det var jävla Trevligt förfest var det. Ja, jag jag, han har många bra poängar ändå, Ja, ja, ja, ja, absolut, absolut. Ja, det, ja, det, var, det var fan kul. Ja, jag tänkte både på hemvägen och även att hem där, att ja, och så verkligen var så jävla ilskig än <laughs> på SÄV, exempelvis. Storie. Ja, det är lite humor i det. det han tänkte på dig också sen när Bengal-Tifot drog igång. Eller inte Bengaler var det nu när de drog igång. som vi ändå hade den där lite. Vi pratade ändå lite grann om Bengaler och hela kitet. Men ska vi ta det i del två, kanske. Ska vi skita i det helt och hållet? Nej, jag vet inte. Det är väl inte. Ja. Det, det, känns, det är inte så att debatten är. Den är kört. Jag hade nästan någon sån här vi började om att vi aldrig skulle snacka bengal. Nej, jag tycker fan vi släpper det nu ja. också. Den är, den är, den är urvattnad. Vi, man, man går ju aldrig i mål med den jävla debatten. Nej, men det, det, det enda är ju, vi det, kom väl till äcklig matchen där och var ju där och när det blir som det blir. nu, har satt ju åtta meter ifrån det slagsmålet var och det är... I det läget blir man ju bara riktigt jävla trött och frustrerad när man inbörde slagsmål inför ett derby. Det, det finns ju på kartan så kan man tycka vad man vill. Om själva men Nej, det var ju ingen god... Oavsett om man nu hade valt och ändå tända de här bengalerna så kunde man faktiskt gjort det enbart... Vid klappsidan då i alla fall kan jag ju tycka om man nu... Det är inte tillåtet. Det ser <skratt> fräckt ut från sidan. Men eh, om det är på väg, eh, om det skapar irritation och bråk som i det läget så är det faktiskt... Eh, I det läget var det, kan jag tycka, en dålig idé. Men eh, nej, vi får se vad som händer. Det debatten, det, den är nästan intressantare att följa och se vad klubben ställde sig frågan och säkerhetsansvarig var ställde det det sig mest frågan är Sveriges mest infekterade debatter här nu och mest körtiga nu de sista åren och det jag tycker fortfarande vilket jag också säger att jag jag gillar ju bengaler och lite rök. Däremot gillar jag inte bänge så jag tycker fan inte bra när de står och... när folk står och slåss i beroviteklacken. Nej, men just Bengalen har inga problem. du är lite mer i gråzonen och vi har vänner som Absolut inte gillar men galen. Vi har pratat en hel del om detta den här veckan. Som vi konstaterade kan vi ju nog prata i hundra år om fram och tillbaka, för och emot och hit och dit. Och, och Min fråga är, varför funkar det inte i Sverige när det funkar i andra länder? Ja, det, det tycker jag är lite underligt faktiskt. Mm. Ja, nej, men det är det, det är det absolut. Men äh, det droppar vi den. Eee. Mm. Rundar av. Ska vi runda av Örebro-matchen med någonting där? Ja, det är Tobbes två mål i Åmarssons eh, halvding avslut som resulterar. Albogu slänger in en boll. Definitivt så tycker jag. Du skrek på Hans också en gång i matchen. Du var den enda på hela jävla arenan som ropade hans. Inte ens spelarna reagerade. Nej. Det, det, det är det, är det fan... roligaste i år nästan tycker jag. Ja. Det är fan vad, att, att inte ens spelarna ser det. Hans! Och jag var, ett, jag var ett, uh, mer än 80 meter ifrån den Nej. situationen. Det var en grym vinkel där tyckte ja, du. Ja. Ja. ja, att bara jag satt sa i den här ja. anslinjen där. Det var jävligt det var en sån stenklar straff som vi borde haft där i första halvlek. Ja, det här är lite tråkigt. Ja, det, det, det nej, det var som sagt det var en jävligt avslaget någonstans kändes den här matchen och 8800 åskådare Ja, och inte ens IFK Göteborg i växellramsanderx tog skruven när de drog igång den då vet man att nu till och med publiken kändes lite så där. Vi kan ta tillbaka till till exempel när vi mötte våra Karabag när jag sa att vi var 11.000. Jag sa att det trycket var länge sedan jag upplevde. när har kom ut från toaletten där. Ja, absolut. Det är så jävla skillnad mm. så det är helt sjukt. Jag var nämligen på toaletten ytterligare en gång där i andra halvlek nu mot Örebro och kan jag säga att det trycket jag upplevde då när jag kom in på arenan har jag upplevt... Innan det får bättre match. tryck på toaletten. Ja typ. Ja. <laughs> ja, vi droppar den där så tar vi nog mer nästa vända. Skål! Skål. Innan vi hoppar på matchen så ska vi guida er lite här såhär. Vilken oktoberfest jag? Jag, jag ska köpa. Om ni måste välja igen. Bland allt utbud som finns på Munkerbäcks. Ja, jag korkade ju precis där en ocean glädd nummer 5. Det blev fruktansvärt ombytligt. Men ifall du undrar varför jag inte stortade upp med den, för jag, jag körde ju en, en vanlig jävla falcon det till första, första delen så, så är det för att det är helt enkelt lite så besvikelse över att ocean fortfarande inte har hört av sig. Var fortfarande gått till bolaget och köpa de här röden, liksom och betalat fullpris. Och ändå du nämnt dem. Ah, jag har gjort reklam i sex månader. Ja. Det är helt jävla gratis. Det men, kan vara äh, så att vi kommer få en sån här faktura eftersom du har äh, nämnt dem. Och de skäms. Du menar alltså en bakvän. Mm. Men all reklam måste vara bra reklam. Ja, det var man som sa. Ja. Men... <laughs> Okej, okay. jag lommade. Ja, vi, går över, vi går över till din oktober Ska vi börja, med ja, de här fyra då vi har testat, ska vi ta den som vi tyckte jag tyckte minst om här då? Ja det kan du väl göra för av de fyra så har vi ju bara smakat två. Eh, ja. Ja, Hofbrau, alltså allting är bra här men Hofbrau, Mm. mm. L jag, lite jag, köpte inte, jag köpte inte den förra veckan eller? Nej, kom inte ihåg. Nej, nej. Ja, vi ställer inga frågor om förra veckan, så kan man väl säga. Spaten smakar alltid en spaten, kan vi se? Jag ska ta en klockan. Ja. ja, jag smakade på, jag tyckte fan den var så alltså. Ja, men den är det, det är egentligen bara en annan etikett skulle jag tippa på. Ja, jag tyckte den var lite beige. Mm. bra det, det går alltid ner. Men vinnaren, det är ju faktiskt den här nordtyska stället. Ungefär 50 mil från Hamburg som heter Grebbestad. Mm. eh Grebbestås oktoberfest öl, Mycket bra. Ja, den är riktigt jävla bra. Ja, det är vinnaren utav alla oktoberfest. Jag vet, tror jag faktiskt att jag köpte förra veckan mm. och det, det... Jag köpte till och med också. Jag köpte den en vecka till. Ja. Så bra sig till Ja, jag precis. Och det är till och med så att vi det är väl ungefär det sista vi kommer ihåg som var bra förra mm. lördagen. Är riktigt jävla bra, öl. men Grebbest har ju faktiskt bra bärsch. Mm. All bärsta och gör är Definitivt värd att inhandla Grebbestals öl Ja, men Grebbestals Oktoberfest, mm. absolut jättefin öl Lövenbra är där jag bara småkat vanlig lövenbra Men det, det var ju sånt man drack när man var gick, Eller ja När man var 20 Jag, jag lullade iväg till Hette inte den Lövenbra och den är i Stockholm Där som ligger någonstans på Nej, har jag har inte varit så giv på nästan. Ja, Alla alltså, åker, åker aldrig är ledsen. Kan vara den fullaste bartan jag har träffat också. Det är kul, det är sånt ja. är humor, det är. Han kommer ett sånt där, vet... 24 centiliters viskeglas eller någonting i den stilen. Uh, nej, nu överdrev jag. 22. Uh, kan du som ska ha den, så jag. Och kan ta med sig den ut i, eller till köket och klunk i sig den själv antar Alltså han tog en liten 22 ja, han i det, ja. det, det, det var en Han tog med sig jobb Han, han gillade sitt jobb Ja han tog, sig, han tog med sig jobbigt Ja, ja. ja det kan man säga Lite ja. dåligt för en kille <laughs> som är bartender Det är jävla bra idé Skolskambrott Så häggen Och vi, vi, vi struntar i det där Ja vi skiter i det innan där. Mm. Uh, vi verkar Det verkar ju kul Hoppa på matchen Eh, ja du såg ju den inte på plats Nej, Nej det är... Jag eh, fick ett tankerror Och tänkte att Häcken eh, säljer aldrig slut matcher Och det gör de ju aldrig Nej. Eh, Utom när IFK de har 6500 kapacitet Nej, men. Eh, så jag var försenad ja, vi, vi satt ju på något så eh, Märkligt som Onumrerad mm. sittplatt mm. Du har inte varit med om på eh, en 30 år eller någonting Eller Eh, ja vi bänkar oss där eh, På kortsidan då också Vi är vanliga att sitta på långsidan Och ibland är det fan Jag skulle inte vilja byta Jag vill, jag vill sitta där vi sitter Och se jag fotboll från långsidan Absolut eh, Men ibland är det ett jävla gött. Perspektiv Och få se fotboll från det hållet också känns Det känns ju som att fotbollen går lite fortare När man sitter på en lång sida speciellt, ja, långt ja, speciellt när du kommer ner också ja, Då känns Nej. det som det går väldigt fort Ja, jag kommer ihåg Någon match på Ellos arena Där, mm. där, det, där det på riktigt Såg ut som Hjalmar Jonsson Spelade kvickt det, det har han alltid gjort Men då spelade han extremt snabbt <laughs> <laughs> eh, Oavsett den här matchen mot tecken här, Vi börjar fruktansvärt bra Vi kan göra 3-0 I första anfallet mm. och, man, och man ser det I det här djuplighetsperspektivet då, Och eh, Fantastisk fart och fläkt och, eh, Bra avslut Får någon hörna, bra avslut på den Jag kommer till en ny hörna bollen ut vinner tillbaka Den får tryck på dem vi slakta verkligen häcken i början. Där. Sen får vi straffen, då som är med bankar uppe i taket. Det var också jävligt roligt att se den på hundra meters håll. Men man ser hur götten sitter. Sen jämnar det ut sig, och det är ju ganska mycket häcken. De är, ju, de är ju fan inte helt dåliga. Det, är, det måste man ju ändå säga. Faner faktiskt. Eh, känns som ett inte helt dåligt köp. Han har med, han har med sina fötter i ganska mycket. Plus att de han, har... det är lite lätt sliggbrorsa. Ja, att han spelade ju en nummer tio roll här eh, mm. Fonerud. Eh, jag så... är lite surat på att vi inte fick honom. Ja, de får ju både honom och Rasmus Lindgren och jag menar även Rasmus Lindgren är ju fan en begåvad spelare en när nu det är ändå en far nu Ja, lite, lite så är du. Han har en jävla fin vänsterfot mm. faktiskt Jag Ligger bakom mycket Och har mycket sista passningen Framförallt har vi återigen Det här jävla problemet När vi spelar med Seb och Mads. Alltså det Motståndarnas nummer 10 Får ju så fruktansvärt mycket Boll och plats och yta och... Vi, vi, vi löser inte det Med, med den uppställningen Helt enkelt Sen får vi ju en bit in i andra halvlek. Jävligt snygg omställning med Riks. Är det är Riks Ankertsen och Omarsson. Riks släpper ja, ut i det... spelar inte Omarsson som smäller in tvåan. den är ju riktigt riktigt snygg. Och den kommer det ett läge där vi fan är dåliga så. Alltså. Mm men då då det kan jag tycka där har vi ju, om man nu vi ska inte sitta här och skrika sparka Lennart så inte på något sätt men innan Häcken spelar av bollen där efter 2-0 så då är ju sån redo det är in med Ove direkt. Mm. Och samtidigt har vi då Låsson har värmt upp en bra stund och är nästan klar mm. för, för ett inhopp då. Och det de är ju en vi har ingen spelare som kan ersätta Gustav. Men i dagens trupp så tycker jag att Låsson är den som är närmast till att ersätta mm. Gustav. Eller vara i närheten och kunna göra hans defensiva arbete. Nej, det står och två innan Låsson kommer in. Och då, i det, då kan du nästan skita i det. Mm. För en poäng, vad fan har vi för nytta av det? Då behöver vi ju ändå gå för det. Det är naturligtvis När Geradsson sätter in och vierar, Han gör det, det offensiva draget Direkt ja, Då ska han bara kontra Lennartson Vad fan är det med Meloesson Hur svårt kan det vara Han är ändå färdig, han har fan varmt i 20 minuter mm. Han ska starta den matchen Kan jag tycka dessutom eh, Nej Och sen är det efter 2-2 så är det klart att vi rycker upp oss, det kan sluta både 3-3 och 4-3 jag tycker att har gjort det ganska rättvist i den matchen mm. Häcken har naturligtvis en större bollin av, det var ju förväntat att skapa lite chanser också, och Vieri gör ju ett jätte, jättebra inhopp för Häcken och ja, vad heter han och andra jävla förvärlden när han sparkar in 2-2 bollen var och vi är ju två som oh, direkt kan kommer in. här. Ja, sak samma. Han är ja, ja, ju han är Det är ju i Det Och så och Mohammed på högerkanten. Det, det är mycket fart i det. Det är, är ja, Australiensarna har ju problem mot det Men många har ju det med Mohammed för det går, det går fort det. De spelar med. De har, de har mycket fart faktiskt så i laget. Jag tycker inte att Australiensarna har speciellt bra mot Örebro heller. Nej. Det känns som man började förbanna dem mot Caravaggo. Och sen har det liksom sakta men säkert... Jag vet inte hur Australienserna Tropen. spelar. Vad de har för jävla säsong där. Om en säsong i lång nu eller någonting. Ja, något där, för jag tycker att... Ehm... Han har börjat gå ner. Så det är inte så att han är orduglig på något sätt. Nej. Är det ju inte. Men, men eh, jag håller med dig fullständigt. Det börjar mot borta mot Karabag Där bara han Ja, så. det kändes ju som att... Eh, ja, men den första matchen var för chyt. Där har vi... Han kan inte ha jättelägg nu, eller? <laughs> kom efteråt. Ja, jag fick ett sent ja. Eh, ja, Sen är det väl också lite att vi, vi tappar oftast ledningar detta året. Ja, men vi släpper ju inte så in i helvetet med mål. Ja, men vi, vi åker alltså, man tycker, De har ju skrytit så mycket att de har ökat träningsvolymen. men borde inte vara lite bättre tränare den sista, timmen, den sista kvartan. Oh, non, non oh, ja, någon. Jag har faktiskt. Jag för mycket. Ja, ja, jag har inte koll på exakt vilka Nej. minuter vi släpper in alla mål med... ja, Men det känns ju ofta som att mot måste sluta matchen, att vi tappar. Ja, det känns som vi har problem i alla fall. Mm. Sen, Eller slutet av första avsnitt också. Ja, ja, absolut. Men nu överhuvudtaget är att vi fan mm. kan stänga butiken. Nej. Eh. någonsin, inte ens mot ett busk som inte ens var intresserad och då en, kunde vi ju egentligen stänga Nej. butiken helt och hållet, och de sket ju ändå i det mm. kommer med en hel helraten trebakslinger då som vi ändå borde ha gjort en 7-8 mål på och utan mål, var kom de också eh, med, med, med, med, med hem och tecken är vi ja, vi tappar ju 2-0 på, på 10 minuter Nej, det, det det smäller ju liksom bara... Mm. men någonstans får man ju ändå... Det är ju inte så att man ska göra 2-0 ställa sig på en straffavlåslinje. Men det, det, det tycker jag är det... Det tycker jag är det allra... Det tycker jag är ett jätteproblem. Just det här... När vi ska... För när häcken gör... Jag kommer ihåg, vi har två ett det gör han ju bra och vi ger den första touchen tar emot den, går upp i plan och så vränger in den är bortre då om jag ska ta den eller inte det vet jag inte men det är ett jävla snyggt avslut men vi, vi släpper till så mycket målchanser även med tio man på rätt sida av bollen alltså. mm. vi, vi har vi har positioner, vi har positionerat oss eh, vi är hemma med alla vi borde kunna flytta över med men det finns ju hörl på så många ställen ändå. Mm. Det finns alltid hörl. Vi... Ja, jag, jag vet, jag tycker vi vi släpper, till, vi släpper till så jävla mycket även när vi är samlade. Men förra året i alla fall före midsommar den matchen mot häcken är vi hade ju vunnit den med 3-0 till slut. Vi hade gjort tvåan stängt butiken i 20 minuter kontrat in trean i upp till sjätte mm. ja händer ju inte nu inmovierar, tar två minuter så sparkar han in en boll och så är det helt stevigt och så alltså kommer kvitteringen som ett brev på posten då 7-8 mm. minuter senare, nej jag kommer inte ihåg minuten skit skitsamma men nej just det här att oavsett om det är omställningar eller om vi är samlade så släpper, vi, så släpper vi till chanser oavsett. Den är grunden är det här stabila. Det är ju, det är ju fullständigt bortblåst. Men är det är inte det en sån här skönt när man har ett lag och man håller på och man vet att... ...försvaret sitter? Ja... Är inte det en förbannad skön känsla kontra att veta att vi kommer göra två mål och vi kommer fan släppa in ett mål minst ändå. För just nu känns det som att vi gör alltid mål men vi släpper inte om vi alltid in mål också. Förra året vet jag inte hur många matcher det var. Liksom ett mål och sen så, det var det. Nu stänger vi gubbar. Ja, ja, det var, det var ja, fantastiskt det... gött, tyckte jag. Ja, det är ju enormt skönt. Jag menar, det, det är exakt som du säger. liksom Ett mål, då visste man Ja, en dålig dag då, så får vi en poäng. Mm. I nu, regel har vi tre klara. Nu kan det ända vad fan som helst. I ja, ja visst. 2-0 mot tecken. Och är det en halv till om man är, skitar, liksom. så är det verkligen så, så den enda spelaren i försvarslinjen som vi saknar egentligen. Det är alltså, nu har ju Haitham stuckit men det här började ju innan Haitam stack också. Så det är alltså Gustav som ja. var navet i hela hela kitet. alltså jag är helt inne på att backningen får ett mycket mycket större tryck på sig utan Gustav ja. jag vet inte någonstans så vågade ju Ronne vågade ju kliva mycket högre till exempel och kliva upp och bryta mm. vi höll upp backningen på ett helt annat sätt Eh, nej, Gustav, har vi inte ersatt. Vi är inte i närheten av att ersätta honom. Det var ju låsa han har haft problem med skador. Men jag tycker. Eh, han spelar ju mot Helsingborg och gör en kanonmatch. Han är, han är bäst på banan. Jag tycker, det är, jag tycker fan, det är för dåligt att inte han har startat. Både mot häcken och eh, mot örebro. Det är märkligt. Uh, nej, jag som sagt, just, jag, trodde, jag visste att vi skulle sakna honom. Men jag trodde aldrig att vi skulle sakna honom så här mycket som vi har gjort. Det... Det trodde jag inte. Men vi får fortsätta med detta nästa del. Vi får ta en paus här nu. Ja, tjena. Tjena. Möstersund hemma på måndag. Eh, säljs biljetter som aldrig förr. Något. Eh... Ja, vi behöver ju 15 15 och halvtusen för att eh, komma upp i de 14 i snitt som vi hade förra året. Ja, och det blir ju ända Möstersund och Gävle som två av de fyra matcherna vi har kvar. Ja, Sönsvall Eller? Nej, Sönsvall är inte. Nej, det är... Ja, avslutar vi med. Ja där kan det väl komma lite folk men eh, ja, nej det hände det hände ju inte. Nej. nej, nej. skit samma men eh, lika lite med tanken att eh, Rex inte kan eh, spela. Ja, det var ingen korspansbräda i alla fall sånt. Jag typ var var det var la dubbarna i knät ja, det Verkar ja. som en eh, ren smäll. Eh, och var hittar då Fabro eh, Jögge på i detta läge? Smedberg som höger, hanker känns som vänster. Mm, det är ju ograverat då. Kastar vi in Hussein, Momarsson eller... Kan Hussein spela mer än en halvtimme? Nu spelar han ju lite mer ja. nog vissligen. Är han en startaktiv? Jag är på han tveksan. Eller, eller ska vi göra som den lilla testen... För jag har för mig att Sebbe var lite mer en 10-roll innan han stack till i Italien. Ja. Han är inte har en vändomsroll där. De är helt ute och Ja, Jag kommer inte ihåg det. Men den rollen han har nu, den funkar jag får inte i alla fall. Sebbe, eller vad säger jag? Mads, Låsson, Sebbe framför. Ja, om vi inte har något... Hur låter den? Ja, den låter ju ändå som ett alternativ. Nej, ja, jag vet... Det... Det finns ju de som är mycket mer trötta än, Mycket tröttare än mig På, på Seb, det har vi ju hört från äh, det, det märktes ju lite När han gick ut, tyckte jag äh, Det hjulet ja. som kom Kan jag tycka är lite. Han, han, han brinner ju För det Seb, liksom mm. han älskar blåvitt Och han krigar och han kämpar Men ibland ibland Så Är du är du utanför äh, ibland funkar det helt enkelt inte. Ibland, går, ibland är det motigt. Mm. Och, jag vet inte. Jag kan tycka att Jörgen är lite grann så att han, han tar ut en start 11, 31 mars som han ska använda i 30 omgångar. Men det finns ju inte någon som är bra i 30 omgångar. Hon oh, är så funkar Den här... det det är det som kostade oss guldet förra året att vi spelade med samma 11 gubbar i 30 plus Europaspelet ja, de, de var faktiskt. så slutkörda så det var ju... ja det är fingerspits G4 det finns ju inte sen vet jag inte hur... det, är, det är väl lite grann som vi känner på målvaktssidan kan, kan vi inte låta dalbar få chansen i alla fall jag kan ju tycka det nu när den då... Om, alltså, när det, den dagen det är teoretiskt köpt att ta den här tredje platsen kan vi inte behöva mixa lite då. Ja, Lufta men... bänken för fan. Jag, jag, jag tänker snarare tvärtom. Att nu, när vi ändå har chansen kan vi då ställa någon som stoppar bollarna i målet. Du, du bara ser på att ditt sig totalt med den här nicken från 20 meter... Ja, aj, aj, ja, just det. Just det. och Dunkar ju in 50 på att vi skulle slå och med tre baller. Och det borde vi för fan ha gjort. Det lite De kommer med det. en trebakslinje och ingen målvakt. Ja. Men nej, den målvakten, där. var. Något i hästväg. Den ska ja. vi inte värva. Nej, men var röst du söndagar så kommer med. Det känns lite grann som de förädlar lite talanger eller hit och dit. Jag är ju jävligt dålig på deras spelare. Men... Jag tycker att han det verkar vara väldigt intressant. Skulle precis säga det. Han hade jag gärna sett som nästa... Graham Potter jag... va? Han hade jag gärna sett. Det gode är att han ser ut och heter Graham Potter också när man ser intervjuer med honom faktiskt. Men han ser ut... ut som en småskollärare. Men tänkte jag träna lite. Han sticker in till pedding, tar en större quiz på tisdagen. Och... Han är nog trivs här uppe i östra centrum tror jag. Ja, det tror jag med. Jag kan absolut se man han svingar en guinness ihop med ja. honom. Och... Ja, han ser ut som en skön kille. Med... Jörgen säger de ju ser ut som en glasskille och Potte ser ut som en gimmickskille då. Ja, men det känns som att han har roliga idéer. Det känns som att han har... Östersund hänger ju kvar i alla fall. Det känns som att han har gjort ett jävla bra jobb där faktiskt. så nej, Jag förstår väl om de vill vala dem. Men det där det tror jag är en kille som kommer att bli kvar. Eller han kanske inte blir kvar i svensk fotboll. Det känns som det där är en gubbe som, som har idéer som kommer att ta honom en bit tror jag. För det han har gjort med ändå ja, Någorlunda begränsat material är ändå lite imponerande faktiskt mm. Så jävla överkörda som vi blev där uppe Det, vi, eh, det, det kan vi ju inte skylla på Det, det är klart att vi gör en match naturligtvis Vad drar med Var det 90-10 i av? Vad fan blev det? Var det 3-1 då blev det? Gjorde vi mål i den matchen? Du fann inte det t -t -t. Nej, jag lite. Vi kan jag inte utmåla måla om vi inte hade bara Snacka på lite här, så ska jag försöka hitta. vad. Ja, vad ska jag prata om? <laughs> jo, jag kan väl få passa på att ta den då. In tränning Ja, vi hade ju kvartsfinal. Nu är det ett par veckor sedan. Du var ju uppe och kollade själv. Vi mötte, vi mötte ju Blåvitt med GFF. Kvartsfinal i det. Mm. Skatos la den matchen. Det är intressant. 2,5 blev det alltså? Ja, precis. Vi torskade med 2,0. Mm. Det var närmare 6,0 än 2,1. Mm. Eh, ja, vi droppade det där. Vi mötte ju Blåvitt i kvartsfinal i DM. Juniorer. Eh, Blåvitt var en frispark i undersidan av ribban efter 37 sekunder. Det är klart att den hade varit jobbig att få mot sig. Sen eh, gör vi 1,0. 10 minuter en kvartal eller nånting. Jag går med andra allt. Ja du kommer med andra aldrig. Leder med 0-0 allt. Eh, bränner ett. Vi har ett skott in i den stolpen också i slutet på första. Bränner ett friläge i början på andra. Det tycker man fan det är svettigt. Så får vi ett friläge till. Vi är 2-0. då är de ju, då är de justillbitte blåbit på riktigt verkligen de trycker in 2-1 med 10 2. Vi spelade två 2 gånger 30 just i DM. Och i sista minuten så har de en ribba och en solträff i samma tid på 10 sekunder. Ja, Harry, Sista fem spelar vi eget mål ja. Men annars höll vi upp spelet väl. Ja, tycker jag. Äh. De hade ju mycket bollblå, Men... Äh, jag tycker de är jävligt stereotypa. Det känns verkligen som äh, nu när vi är inne på det här med... Vi har ju pratat så mycket om varför kommer det... Varför flyttar vi inte upp fler spelare från äh, akademin? Och fick vi något svar då? Det enda så jag, jag gav upp akademin är du coachar ett lag som spöja blåvitt och har gett upp akademin Montera ner <skratt> Montera ner, ja Eller kör Nej, <skratt> ja, det är ditt skank på vi aldrig kommer Ja, det var jag inte sugen på Nej, Ejler tyckte det var han såg så nöjd ut när han gratulerade efter matchen i alla fall han såg ut som man hade käkat i alla fall en 400-fikan och mådde lite dåligt i måget. Ja, det var en jävla rolig seger. Vi möter för övrigt Utsikten i semifinalen nu på, hemma på Majvallen. 20.00 på onsdag. För alla er som inte komma dit. Men det är ändå riktigt många som lyssnar på podden, vet vi ju. Så... Jag kan ju tycka att ett fullsatt men eh, det är ju det. inte för det är ju ingen som vågar erkänna detta, att de har lyssnat. Nej, men om vi nu kan komma upp i en 1500 åskådare mm. på, på onsdag på majvallen då, då, då är du ändå en del då har vi ändå en del lyssnare. Mm. Eh, vi, mm. åkte, vi, åkte, vi åkte ju, nu var jag tränare förra året, men vi åkte mot just kiken i kvartsfinal förra året. De lirar ju också i juniorarsvenskan svenska gör ju inte vi. Vi ligger ju näst sist i klass 1, mm. för övrigt. Eh, trots att vi vann idag. Eh, förra året förlorade de 1-1 vid fulltid. Och fan, vet du om det inte var 10-9 efter straffan? Eller 9-8. 16 raka straffar gick i mål, tror jag. Fan, det är ingen 16 italien... 16 eller 18 raka. Det är ingen italien-tyskans eh, straffläggning det är. Nej, det var det inte. Eh, allting gick in verkligen. Så vi, vi har revansch och fordrar på dem. Mm. Så det, det ska bli intressant. Skulle vi vinna den så blir det final mot vinnaren mellan... Ja, det är sällskapet Öysto mot... Ja, skitsamma. Troligen är det Öysten för eventuell final. Det hade varit fantastiskt roligt. Ja, då det hade det varit riktigt bra. Men jag räknar ju att folk går man ur husen nu redan på onsdag och stöttar mm. oss i, i semifinalen mot Kiken. Yes. Ska vi ta avsluta med en för din, denna vecka måste vara en fantastisk banta med Olsson. Ja, den är ju faktiskt riktigt riktigt rolig. Vi, eh, jag bantade dessutom ihop med Slips och Åby. Mm. De kör ju 5-2. Även kallad Oso. Åh, <laughs> oh, ja. De kör, de kör ju nu numera, jag kör ju 4-3 Ja Fyra dagar och tre dagar Whisky, mm. eller a typ. Men e, det är ingen sån vulgär e, späkning hela tiden Och nu när, när, vi, när vi satt e, på det där jävla haket och Inka där innan e, ösk så ja, de var ju naturligtvis medbjudna som vanligt bägge är två och nobbar ju för ja. de, de hade ju sån nej nah, det, det är ju en av håller det är två dagar. Ja, ah, vi ska ju vi äter inte och vi dricker inte dagen hade ju de absolut Men eh, jag vände ju på mig bara helt enkelt och körde en 3-4 ja. veckor ja. Så vägde vi in i, ja, igår morse i blir det ju fredag morgon vägde vi in. Och en av tre hade, Gått ner. Och det var inte någon av de två som skett igår på början på, på torsdag innan matchen. Bägge de två har sin första viktuppgång på en månad. Oh. Mm. Vad ligger du nu på? Ja, jag vägde in på 93. igår. Sen körde jag en bastu faktiskt igår kväll. Där, den ligger ju den ligger faktiskt på Facebook där med med den klassiska gamla vågen där mm. det vägde jag faktiskt in på 92,2 igår kväll. Det är alltså vi snackar nu ändå upp i 99,7 nästan var det en av i vår, vårsäsongens podd. Ja absolut men sen, nu sen vi börjar den här gemensamma vikt, försöket till viktnyggång där så... Då ja, vi kan väl runda av det och säga 5-5,5 fem, fem kilo har gått ner och så 6 centimeter då. Mm. Hur går det med din viktuppgång förresten? 78 kilo nu. Och du började på? 74. Alltså du har gått upp 4 kilo? Ja, sen i somras. Ja. Och du slutade träna och börjat äta med fel? E Som jag sa till där. Äter fel och tränar. Alltså du, du är och då? Vad tränar du då? Du gym eller cykel eller gå ut och går eller bara någonting så jag rör mig. Ja, du går ner till pubben. Exakt och tillbaka. Och ja. Då ja. ja. Och så med det naturligtvis. Exakt. Exakt. Ja. Så det går ju också framåt. Jag ska ja, upp till det. 80 innan jul så jag. Och Joao är ju tydligen fetare än vad du är. Ja. Jag, jag är ju tjockare än jag är. varit. Den är svettig för honom. <laughs> Men han hade ju, vad var det han skrev? Jag är längre och... Eh... Jag, är längre. jag är längre, jag är stark och jag är svart. Ja. Jag vet inte riktigt vad... Jag vet inte om han hade rätt någonstans. Nej. Det kändes som om han hade tre fel av tre jag Ja, inte så. Så jävla långa utan... gärna nej Nej, ja, jag vet inte heller. Men det är ändå killen som försökte köpa en large och vi såg en avel eh, i gråten. <laughs> när vi skulle köpa givkosröja. Det kommer att klippa bort. Tror du? Nej, men Jojö joj är fet faktiskt. Den slutsatsen kan vi ju dra. Nej, han ska ge oss i Portugal. Jag är då världens finaste kropp. Ja, det är. Men... Du är jag Jojö. Ja. Vi gillar det. Ja. Ska vi avsluta där eller? Det går fortsatt. Skåpligt försätter ball förresten. Vi ska ändå nu skälla på dem. Var ligger hon nu? Jag vet inte. Men äh. vi fortsätter lite, ja, det är en fika. Ja, då ska vi försöka se också. Ja. Kämpa på det. Vi måste fixa boen nästan. Eller nästan. Så. Vi måste släppa ju biljetterna snart. Ja, men jag är en Ja, det hoppas jag verkligen ja. kan. jag som man inte har ja. med. Skål! Okay. Skål! Det är en fika sjuk. It's a long, long way to Santa Fe. Long long way to Rockfield too I was coming down from Berlin. Yeah I knew exactly what I should do. Oh my sweet sweet sweet angel Can leave tomorrow. Come on, share with me a little adventure. We used to drink all through the summer. We used to think winter would bring snow. I saw her rings. They were made of silver And her teeth They were crowned in gold Oh my sweet, sweet, sweet With me now We can leave tomorrow Come on, share with me A little adventure